nema Jésu einan á leiðinni ofan fjallið bannaði hann þeim að segja nokkrum frá því er þeir höfðu séð fyrir en mann væri rísin upp frá döðum þeir festu orðinni minni og rættu um hvað væri að rísa upp frá döðum og þeir spurðu hann hví segja fræði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 Með hverju viljið þér þá krydda það, hafið salt í sjálfum yður og haldið frið yðar á milli.